sikerült a felvételt elindítani. Máté evangéliumában fogunk ma tovább menni és egy érdekes példázatot, a szőlőmunkásokról szóló példázatot fogjuk áttekinteni. És csak így szeretném előjáróba elmondani, hogy nekem erről a példázatról, amikor így hallottam, hogy vagy említésre került valaminek a kapcsán mindig egy ilyen berögzött gondolat jött. Igen, ez a példázat egy dologról szól. Én majd el fogom mondani egyébként, hogy mi az, amiről én mindig gondolkodtam ebben. És Isten olyan csodálatos üzeneteket hozott így elő, hogy így készültem, hogy megéri tanításra készülni, mert az ember akkor kicsit talán jobban odafigyel azokra az elrejtett kincsekre, amik a példázatban megbújnak. Akkor olvasnám is rögtön a Máté 21-től 16. Jézus mondja, hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután három óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután öt óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak a munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénát kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyi, annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem javaimmal, amit akarok? Vérteszem el azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük, hogy neked üzeneted van ezen a példázaton keresztül. Nem csak az akkori vallásos emberekhez, meg a tanítványaithoz, hanem hozzánk is. És Uram, csak így imádkozom azért, hogy Te fed fel ma a, a Te üzenetedet számunkra. Uram, köszönjük, hogy Te jó vagy hozzánk, Te igazságos vagy hozzánk. Segíts Uram megérteni a Te szívedet. Amen. Isten jellemét ismerhetjük meg ebben a példázatban. Ugye a, rögtön az első vers így hangzik, hasonló a mennyek országa gazdához. És amikor ezt olvassuk egy példázatban, egy királyról, vagy egy gazdáról szól, akkor mindig Istennek a, a jelképei ezek a példázatokban. Hiszen Istennek hatalma van bármire, Isten gazdag, és ami egy másik fontos jellemzője ennek a dolognak, hogy Istennek terve van, Isten valamilyen munkában van benne, Isten munkálkodik, és terve van Istennek. A példázat hatodik verse így hangzik, amikor pedig késő délután öt óra tájban is kiment, még mindig találtott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltuk itt egész nap tétlenül. Kicsit uh, megdöbbentem ezen, jó pár évvel ezelőtt, talán lehet, hogy még most is működik, de mikor én Pesten laktam, akkor biztos, hogy működött, hogy a Moszkva téren áldogáltak ilyen, ilyen munkások, és ugye kimentek reggel az ilyen masszakok, talán építő emberek, meg egyebek, és össze, összekapdosták ezeket a hát, már akkor ö, egy pálinkán túlesett ö, szakadt melósokat. És, és, ö, egy kicsit hasonló ez a történet, de megdöbbentő, és nem teljesen tűnik logikusnak a történet, hogy, hogy ugye kimegy reggel a gazda, összegyűjti a munkásait, valószínűleg, valószínűleg jól tudja, sőt, ha ugye ez a gazda Istennek a jelképe, hát akkor még jobban tudja, hogy mi a munka, mi az aznapra tervezett munka, és összegyűjtötte volna a munkásokat. És kicsit, kicsit ez ilyen fura ebbe a történetbe, de... Ez a történet alapvetően nem a munkáról szól. Nem, a, nem az a lényege a történetnek, hogy, hogy valami ö, mezőgazdasági munkát így folyamatszerűen bemutasson, hogy, hogy működik, milyen erőforrás kell hozzá, milyen műveletek vannak, hanem Isten jellemét, Isten szívét ismerhetjük meg belőle. Egy érdekes dolog, hogy ö, Isten, tehát a gazda, Saját maga megy ki a munkásokért. És ugye van érje pedig, tehát aki a szülő földön, vagy a szőlő művelésben egy ilyen szakember, tulajdonképpen borász és szőlész, és mégis maga megy ki ezekért az emberekért. És ebben Isten szívét láthatjuk, hogy Isten maga megy el, maga keres. Maga keres engem is ő, maga személyesen keresett Isten, és ugyanezt teszi ma is mindenkivel, Isten személyesen keres. És ez, a, ez Istennek az ügye. Ez nem egy olyan dolog, hogy Isten azt mondta, hogy ő, ő majd ott a menyei magasságban trónol, és persze ad erőforrásokat meg egyedeket, de, de nekünk kell, vagy a misszionáriusoknak kell elmenni és keresni az embereket, ő szívüknek kell égnie ezért, és ebben a példázatban látszik, hogy maga Isten szíve ég a legjobban azért, hogy összegyűjtse az ő népét. Még öt órakor, és délután öt órakor is kimegy. Ugye itt a Károli biblia fordítása és a új fordítás között van egy kis különbség, de az a lényeg, hogy kb. reggel hatkor kezdődött a nap, és utána így nagyjából három óránként ment ki ezekért az emberekért. És ami érdekes, ez az öt óra egy kicsit az addigi időbeosztástól, vagy addigi lépésektől előtt, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az utolsó órában is még kiment értük. És Isten keresi az elveszetteket, keresi az ilyen utolsó órás embereket, Tudjátok, Istennek fontosabb egy megtérő kukás, vagy egy ilyen turkálós, aki kukában szokott turkálni, egy megtérő csöves, egy megtérő cigány, mint az, hogy a gyülekezeti teremben itt minden szépen. Ez is fontos dolog, és nem azért csináljuk, mert... Mert, hogy mondjam, dekoratőröknek készülünk, hanem azért, mert, vagy lakberendezőknek, hanem azért, mert ez fontos dolog, de Isten igazándiból az ő szíve az, hogy keresi az elveszetteket, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Vagyis nem a mentőautó színe a lényeg, hanem az, hogy, hogy meg legyen mentve az, aki nagy bajban van. És ha így gondolkodunk a gyülekezetről, és néha ugye, szám szerint gondolkodunk, hogy jaj, hányan, jövő, hányan voltunk ma, eljötte ez, eljötte az, igen, ő egyedül jött, most jöttek mind a ketten, stb. stb. stb. És van egy ilyen mondás, ugye, kicsit csúnyán hangzik, hogy kívül tágasabb. Hol is van igazándiból a gyülekezeti terem? És néha jót tesz... Néha jót tesz a gyülekezeti teremnek, hogyha kifordítjuk, tudjátok egy kicsit száradni, egy kicsit uh, megtisztulni, és jó lenne, ha ki tudnánk fordítani a gyülekezeti termet. És uh, Istennek fontosabb a, az útszélén, útszéli utcalány, Istennek fontosabbak ezek az elesett emberek, mint az, hogy itt, uh, itt minden szépen csillogjon. És... Uh, Ugye nyáron felolvastam matt -nek a levelét, és abban is volt egy ilyen üzenet, volt egy ilyen kérdés, hogy mennyi megy ki belőlünk Jézusból? Mennyi megy innen ki a gyülekezeti teremből? Jézusból. Tudunk-e Isten kinyújtott kezelni emberek felé? Megyünk-e Jézussal? Hiszen, ahogy mondtam, ez az ő ügye. Ezt nem mi akarjuk elsősorban. Ez az ő szíve elsősorban. És hogyha Istennel... Összhangban élünk, ráhangolódunk arra, ami igazándiból Istennek fontos, akkor megértjük, és akkor igazá válik, ami a János evangéliumában van benne, 17-18-ban. Jézus így mondja, ahogyan, el, ahogyan engem elküldtél a világban, világba, én is elküldtem őket a világba. Tehát az atya szíve az, hogy hogy megkeresse az elveszettet, ezért küldi Jézust, aki azt mondja magáról, hogy aki engem lát, látja az atyát. Az atya és én egy vagyunk. És akkor Jézus fantasztikus dolgot mond. Azt mondja, hogy nem csak ő jött el úgy, mint az atya ugyanezzel a szívvel, hanem minket is ugyanígy küld. El tudod -e magad képzelni az utcán jó dolog, ha jövünk, és gyertek. Nem ezt akarom mondani. Tényleg gyertek minden vasárnap, mert hatalmas áldás. De el tudod-e magad képzelni az utcán, hogy Isten hívását adod át embereknek. És nem azért, még egyszer, nem azért, mert ö, olyan jó, meg ugye filmekben is, szól, a misszionárisokról szóló filmekben látjuk, hogy az utcán vannak, meg egy jó buli, hanem azért, mert Isten szíve ez. Tudjátok, Pálapostól is, amikor ment valahova egy városba, rögtön azokat a helyeket kereste, ahol, ahol az emberek vannak, ahol a, a, azok az emberek vannak, akik keresték Istent, és, és nekünk is így kell csinálnunk, oda mennünk az emberekhez. És az emberek nem ide jönnek be, elsősorban meg kell ezt értenünk, és kell mennünk, értük, és Isten kinyújtott keze kell, hogy legyünk. Olvasnám a tízes verset. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. A dénár egyébként azért nagyjából egy napi megélhetésnek a pénze volt, vagy hát ilyen napi, napi díj, napi napszám volt. Picit az arányokról szeretnék beszélni. Arányok a világban. Biztos jártatok már ti is úgy, hogy ha valamiből több, darab, több darabot veszel egyszerre, akkor azt olcsóbban kapod meg. Már úgy értve, hogy nyilván nem a kettőt, vagy a többet, de összességében egy egység ára vetítve több, vagy jobban jársz. Akkor egy másik fajta arányosság, ugye ha dolgozom egy órát, akkor kapok ezer forintot, ha dolgozok két órát, akkor kapok kétezret, és így tovább ki tudom számolni, hogy hány órát dolgoztam, és mennyi pénzt kaptam. De akár negatív értelemben is igaz lehet, hogy kicsit jobban körülnéztem volna, kicsit jobban átgondoltam volna, akkor ugyanannyi pénzért kettőt is kaptam volna. Ezek a világnak az aránya, és akkor még egy csomó példát lehetne Említeni. Szerintem a legrosszabb üzlet a vallásokban van. Mert a vallásban uh, kell egy egyértelmű teljesítmény, ugye ha ezt és ezt megteszed, akkor talán, esetleg, esetleg megáll Isten. Ugye ez a keleti vallásokban nagyon sokszor a kereszténységnek is vannak ilyen uh, vadhajtásai, ugye, amikor, amikor egy ilyen teljesítmény, de ha a teljesítményt leteszed, akkor még mindig nem biztos, hogy még mindig nem biztos, hogy üdvösséged van, még mindig nem biztos, hogy megáll Isten. Ezek a, ezek a vallásos arányok. És Isten országában az arányok, Isten országában az arányokat elfelejthetjük. El kell felejtenünk az arányokat, mert Isten ö, nem az arányosság logikája szerint bánik velünk. Meg kell értenünk, hogy, ö, hogy Isten nem üzletember, hanem Isten, ami apukánk, aki nagyon jól tudja, hogy elveszettek vagyunk, aki nagyon jól tudja, hogy üdvösségre van szükségünk, és nagyon jól tudja, hogy a legjobbnak mondott, ember és a legrosszabbnak mondott ember is olyan távol van tőle, olyan van, távol van az ő szentségétől, az ő tökéletességétől, hogy nincs értelme arányokról beszélni. Tehát Isten országában egész egyszerűen megfoghatjuk az arány számításainkat, összegyűrhetjük és bedobhatjuk a kukkába. Nézzük meg a szereplőket ebben a történetben. Ugye a 12-es versben ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tettet velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ugye volt, aki korán kezdte, aztán voltak, volt, 9 órakor kapcsolódtak be, 12-kor kapcsolódtak be, vagy délután 3-kor kapcsolódtak be, és voltak, akik egészen az utolsó órában kapcsolódtak be a szőlőmunkába, és még egyszer ugye mindenki ugyanannyi pénzt kapott a végén. És nyilván a e, órás, tehát a reggeltől ott lévő munkásnak természetesen az utolsó órás munkással kapcsolatos dolog veri ki a biztosítékot, mert ugye oké, okay, még aki 9 óra, akkor lehet vitatkozni, ugye, hogy három óra különbség, és a, de aki tényleg az utolsó órába jött, azért az már gáz. És mi is úgy vagyunk sokszor, hogy első lendületünkben ennek a munkásnak adunk igazat, ahogy kedves feleségem mondta, hát igaza is volt. Persze, természetesen azok alapján, az arányosságok alapján, amik a, a díjazás és a teljesítményről szólnak, tökéletesen igaza volt. És sokszor és itt kell bevalladom azt, amit már említettem az elején, sokszor én ez alapján értékelem a példázatot, vagy ezt mondja nekem ez a példázat, hogy Milyen érdekes Isten, hogy, ugye, hogy ő ugye, aki utolsó órában jön, annak is annyit ad, és akkor olyan kicsit an érthetetlen számomra ez az egész dolog. De megvizsgálva annak a munkásnak a szemszögéből, aki az utolsó órába kapcsolódott be, ez a munkás, ez kínálta egész nap. Ez a munkás várta, hogy jöjjön érte valaki. Talán az ilyen ötórás órás, délután öt órás munkásokért senki soha nem megy ki. És érthetetlen módon mégis kint állt ez a munkás. Talán ránézésre szakadtabb is volt, mint a többi, mert valószínűleg a jókat elején már elvitték, de mégis ott állt. És érdekes a történet, hogy, hogy a gazda is, mégis, még egy órával a munka befejezte, előtt is kimegy. Ez egy kicsit akkor másról szól ez a történet. Ez nem egy kicsit, ez ilyen bolondos történet. Nem a, nem a munkáról szól. És ö, ma reggel jutott eszembe egy gondolat, hogyha keresztény dalszerző lennék, nyugodjatok meg, nem leszek sose az, ö, akkor írnék egy dalt valószínűleg erről a munkásról. Hogy mit élhetett? Tehát, mikor reggel elviszik a Fickót, akkor kilenckor is visznek el, talán, ugye, délben is visznek el. Ó, esetleg még háromkor se viszik el. Akkor nem lehet, hogy az lett volna a logikus, hogy megfogja magát, hogy hát, gyerekeket három órára, és hazamegyek, most már mit átcsorok. és mégis ott áll az ember, valamiért. Persze, és amikor felfogadja őt a gazda, akkor mire számít ez az ember? milyen bérre számít. Hát nem is gondolja azt, hogy, hogy én azt megkaphatom, amit egy napszámos megkap, egy teljes napi munkáért. De hogy is, hát valamit, valamit kapok, a több a semminél így, így indul el dolgozni, és mégis elmegy dolgozni. Szóval, hogy a teljesítményről lett volna szó, akkor a gazda valószínűleg reggel már felveszi az összes embert, akire szüksége van. De a történet nem a gazdaságról szól, hanem Isten szívéről szól, arról, hogy ő neki fontos az, hogy benépesítse az ő szőlőjét. Hogy Isten benépesítse az ő országát, és még az utolsó órában is kimegy. Az egész nap fáradhatatlanul kijár az emberekért, és ez Isten szíve. Ez Isten szíve, hogy összejöjjön a csapat. És egy nagy találkozás talál is embereket még délután ötkor is. És mivel nem a munkáról szól, nem a teljesítményről, nem az arányokról szól, ezért innentől kezdve már kicsit jobban kezdtem érteni azt, hogy, hogy akkor a díjazás is egyenlő. A díjazás is egyenlő. Egyébként az a munkás, aki zúgolódik, arra hivatkozik, ugye, hogy szenvedtük az, a hőséget. hát azért kínálni az is, az is egy megterhelő. Dolog, sőt, néha terhesebb, mint ö, dolgozni. Tehát azért az se fizikailag nem, ö, nem kevésbé megterhelő. Ha csúnya címet szeretnék adni neki, akkor azt mondanám, hogy a példázat teológiája az az, hogy Isten nem a teljesítményünk alapján jutalmaz minket, hanem Isten ingyen kegyelemből adja az ő ajándékait, igyen kelejemből adja az üdvösséget nekünk. Én mondom, akármennyire is érzünk ember és ember között különbséget a jóság és a bűnök tekintetében, mégis végtelen távol vagyunk Istentől. És kinek persze kevesebb, kinek több bűnéért, de Jézus mindenkiért meghalt és senkinek nem mondta azt, hogy figyelj, te annyira bűnös vagy, hogy figyelj, neked csak 50 ot vállalok, a te bűneid 50 ot mert azért ez nem lenne korrekt, hogy ő neki kevesebb bűne van őért, te is kifizetem, de figyelj, maradjunk 50 ban jó? Nem. Jézus azt mondja, hogy neked 10 millió bűnöd van, akkor neked 10 milliót fizetek ki, neked kettő van. Vagy is annyit gondolsz. Akkor kifizetek neked is 10 milliót. Neked is, neked is annyi van. Szóval Jézus az ő halálával mindenkinek egyenként, egyaránt rendezte a számláját, hogy mindenki ugyanabból az üdvösségből, és mindenki ugyanazokból a lelki ajándékokból, ugyanazokból az áldásokból részesüljön. És persze ugye ez megbotránkoztat sok mindenkit, kiveri a biztosítékot, kiveri a vallásos embernél a biztosítékot, aki azt mondja, hogy Figyelj, hát nem vagy te olyan kegyes, hogy megérdemeld Isten jóságát. Hát persze, hogy nem. Nem. De Isten mégis irgalmas a megtérőhöz, mégis gazdagon adja kegyelmét. Mert Isten ilyen. ez szeret minket, mert az apukánk. És a világi embernél is kivére a biztosítékot. Ugye, aki azt mondja, te szentnek hiszed magad, és mégis mennyi hibát követszel. Bingo. Így van. De Isten mégis irgalmas a megtérőhöz, mégis gazdagon adja kegyelmét. Mert Isten ilyen. Akkor a példázatból a 15-ös vershez, hogyha ugrunk, azt mondja Isten, hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok. Isten szuverén. Isten szuverén. Isten, ahogy ő... Van az egyik ilyen klasszikus magyar film, a tanú című film, amiben virágelvtárs szavai így hangzanak, hogy nem nyitok vitát erről. Ugye? És Isten se nyit vitát bizonyos dolgokról, azért, mert, azért, mert nem fogjuk sose megérteni pontosan a, az ő szívét. De el tudjuk fogadni. És minél jobban megismerjük Istent, annál kevésbé is akarunk majd vitatkozni ezeken a dolgokon. Másik szempontból nézve ez a történet egy mai nyelvre lefordítva egy hatalmas lúzer történet is. Hogy valaki, aki, aki abszolút áldásban részesülhetett volna, akinek abszolút megvolt a lehetősége, az mégis egy, egy mozdulattal, egy mondattal, hogy nyírja ki saját magát. Itt a 6 órás szőlőmunkásra gondolok. Ugye a 16-as versben így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. És meg kell valanom, hogy már több mint két tizede hívő vagyok, és ugye sok víz lefolyt a Dunán keresztény értelemben is, és többször voltam úgy, hogy nálam fiatalabb hívőkkel találkoztam, vagy olyan emberekkel, akik nehezebb helyzetből jöttek és tértek meg, és látva azokat, a, azokat az áldásokat, amit uh, Isten ad nekik, kicsit így uh, keserűség volt a szívemben. Mennyi, mennyire vitte? hogy nem, nem nekem kéne előrébb tartanom, nem nekem kellene nagyobb áldásokat kapnom. És Isten így megfedette ebben a dologban. És hogyha belegondolunk a, a elsőként munkában álló, munkába álló szőlőmunkásnak a helyzetébe, azzal, hogy érkeztek kilenckor délben is, meg... Ö, háromkor, még, még az utolsó órában is emberek. Szerintem ez egy tök pozitív dolog az ő szemszögéből. Ő semmi negatívat nem élt meg. Nem tudom, figyelitek-e. Annyit kapott, annyit kapott, amennyit megállapodtak. Ez tök korrekt. A mai világban ez teljesen jó. talán Zsuzsama ma tudna mesélni, hogy ha valakinek fizetnek éppen, vagy nem fizetnek ugye a munkájáért. De ez, ez szerintem egy tök jó dolog. Másrészt, meg most Utóbbi időszakban volt szerencsém, szerencsétlenségem dolgozni a kertünkben olyan munkát, amilyen elég megerőltető volt, egy kerítést kellett megcsinálni, és vagy talán csak nekem volt, ez nem így egy is. Én ismerem azt a sztorit, ismerem azt a helyzetet, hogy milyen jó az, amikor valaki bekapcsolódik és jön, és csak segít. és Délután 5 óra akkor, amikor már, már, már, már ledobja az ember a láncot, és akkor milyen jó, ha mi jön valaki, és még frissen, akkor, akkor ott segít. Ugye? Tehát, ha azt nézzük, hogy az első munkás az egyik, egyik nyertese a történetnek. És ugye egy jó reménysége is lehetett volna a felől, hogy aha, én egy ilyen helyen dolgozom. Mi van, ha holnap én járok így, hogy engem fognak csak 5 órakor fölcsípni az utolsó pillanatban. Milyen jó, hogy ehhez a gazdához jöhetek akkor is, és ő megadja, ne, megadja a napi díjat nekem. Ez, ez egy ilyen reményt adhatott volna neki. Milyen rövid látás, hogy föllázad ez a... Ez a szőlőmunkás, és tudjátok, abban a időben, amikor ez a történet elhangzott, akkor, akkor nem volt ilyen szakszervezetes díj meg egyebek, tehát azért akkor, hogyha valaki beszólt a főnöknek, az akkor valószínűleg a következő nap már nem jött. Őt már a következő nap nem hozták. Gyülekezeti síkra lefordítva a történetet, alkalmasak vagyunk-e arra, hogy bejeljenek fiatal hívők, és nagyobb áldásokban részesüljenek, mint mi. Nem indul-e a szívünkben el egy zúgolódás, lázadás ez Ez Csak egy kérdés szeretnék így intézni hozzátok, hogy tényleg voltatok-e így, vagy tényleg csak én vagyok ilyen, akkor, akkor örüljetek, hogy csak én vagyok ilyen. De egy jó tanács, hogyha ilyen lenne a te szívedben, hogy ugye én, én már idejárok ebbe a gyülekezetbe. Tíz éves, jövőre, jövőre lesz csak tíz éves a golga. Tíz éve járok ebbe a gyülekezetbe. Tudjátok, én mosok mindig föl. Vagy, vagy én, én küldem el a tanítást, vagy uh, MP3-ba. Tudjátok, én mindig jövök reggel, meg egyébek, és akkor elindul az ember szívébe egy ilyen, egy ilyen önteltség, egy ilyen zúgolódás, hogy bejön valaki, és, és hogy megáldja Isten, és, és mondjuk... Uh, valami, valami jeles szolgálatba állhat, vagy egy bibliaiskolába, iskolába, és a És tudjátok, hogy ez nem jó dolog, hogyha az ember így föllázad a szívében. Sőt, igazából bűnt meg kell vallani. Mert hogyha ez, ezt nem vallod meg, bűnt nem teszed Jézushoz, aki megszabadít ettől, akkor ez rátelepszik akkor ez, ez befedi az életemet, és egy, és egy ilyen depressziós leszek, aki úgy jövök idebe, mint egy két lábon járó keserűség, keresztény, kegyes keserűség képviselője. Milyen jó dolog gyönyörködni abban, hogy Isten összegyűjti az ő népét. Milyen jó dolog ö, gyönyörködni abban, hogy egy csomó új embert hoz be Isten. És megáldja őket ugyanazzal az ajándékokkal, vagy még nagyobb ajándékokkal áldja meg őket. És azzal az Isten egész országa áldott lesz, vagyis én is áldott leszek azáltal, hogy őket megáldja. És meg kell értenünk, el kell fogadnunk, hogy Istennek jó terve van. Sokkal jobb terve van, mint amit mi gyakran elképzelünk, Isten nem az arányokkal foglalkozik. Hál' Istennek! Isten nem az arányokkal foglalkozik. És Istennek az egy nagyon fontos, hogy összehozza az ő országát, összegyűjtse az ő népét, és keressük Istent így, hogy ezt akarja ő ma Istenni, Ezt akarja ma Istenni Tatabányán, ezt akarja tenni Oroszlányban, ezt akarja tenni Magyarországon. Ma fogok éppen olyanokkal találkozni, akik, akik ö, részt vettek ilyen cigány misszióban. Érdekes. Isten akarja gyűjteni az ő népét. Boldogok, akik nem botránkoznak meg Istenben, boldogok, akik rá tudják hagyni Istenre a vezetést, és boldogok, akiket Isten személyesen jutalmaz meg. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük ezt a példázatot. Köszönjük, Uram, azt, hogy, hogy a te szíved az, hogy megtalálj minket, és megtalálj másokat is. Valamelyik, köszönjük, hogy te gazdag vagy. Köszönjük, hogy neked hatalmad van arra, hogy, hogy elhívj embereket, és te ezt csinálod ma is közöttünk. Uram, csak azért kérlek, hogy, hogy hagyj tudjon a mi szívünk ráhangolódni a te szívedre. Uram, vonj magadhoz közel, és uram, megvalljuk neked, olyan sokszor mi arányokkal foglalkozunk, olyan sokszor mi adok-kapok dolgokkal foglalkozunk. Uram, köszönjük, hogy te nem ilyen vagy. Uram, köszönjük, hogy te adni akarsz mindenkinek. És uram, köszönöm, hogy engem is így találtál meg. Köszönöm, Uram, azt, hogy nem annyit kaptam. Nem kaptam azt, amit megérdemeltem, de... Kaptam azt, Uram, amit nem érdemeltem meg tőled, a te kegyelmedet, a te szeretetedet, a te szent lelkedet. Uram, édesetyám, tölts be minket a te szent lelkeddel, hogy veled éljünk és benned legyünk egész egészszorosan, kapcsolódjunk hozzád. Uram, köszönjük ezt a mai napot, és imádkozunk, Uram, tatabányáért, készítsd el, Uram, a, a várost. Uram, menjet a szent lelkeddel, hogy, hogy emberek már most elkezdjenek gondolkodni a te dolgaiton, és készíts el minket, Uram, hogy merjük kifordítani a gyülekezeti terem falait, és merjünk indulni kifelé, Uram, munkahelyünkön, az utcán, bárhol, Uram, ahol vagyunk, ahol járok, Uram, te legyél a fény, te, te, legyél a te, Hatalmaddal a te szereteteddel ott. Uram, formálj így minket. És kérünk áll még meg ezt a mai napunkat. Amen.